Рендом нахилився під гілкою, тоді підняв руку і спинив коня. Ми під'їхали до нього. Наскільки я бачив, нічого не свідчило, що стежка з'явиться перед нами знову. Озирнувшись, я так само не виявив жодних її ознак. Готовий вислухати ваші припущення, сказав Рендом. Ми не знаємо, де були чи куди їхали. Облишмо також питання, де ми зараз. Пропоную не чхати на допитливість. Давайте втікати звідси як найшвидшим відомим нам способом. Через козирі, уточнив Ганува. Так, що ти на це скажеш, Корвіне? Гаразд, мені, чесно кажучи, і цей варіант не надто до вподоби, але нічого кращого придумати не можу, тож уперед. Кого мені спробувати викликати? Запитав Рендом, витягуючи колодус футляри. Джерарда? Добре. Він перетасував колоду, знайшов потрібну карту і витріщився на неї. А ми витріщилися на нього. Час минув. «Я не можу дотягнутися до нього», – зрештою оголосив Рендом. «Спробуй Бенедикта». «Гаразд». Дійство повторилося. І жодного контакту. «Виклич Дедру, сказав я, витягнувши власну колоду і шукаючи її козирь. «Я до тебе приєднаюся. Поглянемо, чи є якась різниця, якщо...» Викликати намагаються двоє. І знову, і знову. «Нічого», – мовив я після тривалих спроб. «Ти часом не помітив, з твоїми козирями не трапилось нічого дивного?» – запитав рендом. «Так, помітив, але не зрозумів, що саме трапилось. Вони, здається, не такі, як завжди». «Мої, схоже, втратили звично прохолоду». Я повільно перетасовував свою колоду. Провів по ній пальцями. Ай, справді, сказав я, так і є, але давай ще раз спробуємо когось викликати, скажімо Флору. Давай. Результат був той самий, із левелою, з брандом. Є ідея, що саме може бути не так, спитав рендом. Жоднісінькою, вони не можуть усі нас блокувати, не можуть усі померти. Ох, припускаю, так і можуть, але це дуже мало ймовірно. Щось, здається, впливає на самі козирі. Я навіть і подумати не міг, що таке взагалі можливо. Що ж, виробник, сказав Рендом, не обіцяв на них стовідсоткової гарантії. Ти знаєш щось, чого не знаю я? Рендом гмикнув: Ти ніколи не забудеш той день, коли став повнолітнім і нарешті пройшов лабіринтом, сказав він. І я пам'ятаю все так чітко, наче це було вчора. Коли я успішно завершив обряд і весь аж кипів від збудження і блаженства, Дворкін вручив мені першу колоду козирів та проінструктував щодо їхнього використання. Я чітко пам'ятаю, як запитав у нього, чи вони діють скрізь, і пригадую його відповідь. «Ні», – сказав він, – «але б де ти не опинився, вони скрізь стануть у нагоді». Він ніколи мене особливо не любив, ти знаєш. Але чи не питав ти його, що він має на увазі? Так, і Дворкін сказав, я маю сумніви, що ти коли-небудь опинишся в стані, коли вони підведуть тебе. Чому б тобі не випробувати їх просто зараз? А я так і зробив. Згорав від нетерпіння швидше погратися зі своїми козирями. Опинишся в стані. Він часом не сказав, опинишся в місці. Ні, у мене дуже добре пам'ятне таке незвично. Хоч я й не знаю, як це може нам допомогти. Попавкою метафізикою». «А бренд, присягаюся, знає. У мене таке відчуття, що ти маєш слушність, щоб це для нас не означало. Нам і варто зробити щось інше, ніж базікати про метафізику», – зауважив Ганело. «І якщо ви не можете змінювати тіні, то й козирями користуватися не зможете». Тож, здається, варто негайно визначити, де ми перебуваємо, а тоді вже і шукати підмогу. Як і внов. Оскільки ми не в Амбері, логічно зробити висновок, що ми десь у тіні. Ця особлива місцина розташувалася неподалік від Амбера, адже зміна зовсім не була різкою. Нас перенесено сюди без нашої активної участі, тож це означає, що хтось має за цим стояти. Якась сила зацікавлена в такому маневрі. І якщо вона хоче напасти, то зараз слушна мить. Коли ж у неї інша мета, то саме час показати її нам, адже ми й гадки не маємо, до чого це все. Ти пропонуєш, щоб ми не робили нічого? Пропоную зачекати. Не бачу жодного сенсу вештатись околицями, тільки заплутаємося ще більше. «Пригадується, ти якось розповідав, що поближні з Амбером тіні, подібні до нього», – зауважив Геннелом. «Так, може, і казав, то що?» «Тоді, якщо ми так близько до Амбера, як ви гадаєте, нам варто просто їхати на схід сонця, щоб дійти до місця, котре збігається зі самим містом. Це не настільки просто, але припустимо, що так і є. Яка нам з того буде користь?» Можливо, в точці найбільшої подібності козирі запрацюють знову. Риндом зиркнув на Ганелона, а той на мене. «Мабуть, варто спробувати», – сказав він. «Зарештою, що нам втрачати?» «Ту крихту здатності орієнтуватися, яка ще залишилася в нас», – відказав я. «Хоч ідея непогана, і якщо нічого не трапиться тут, то спробуємо». Але озирнувшись, можна помітити, що шлях, який ми вже здолали, позаду нас, зникає. Ми не просто рухаємося в просторі, а за таких обставин я відмовляюсь їхати далі, якщо не побачу, що іншого вибору нема. Якщо хтось бажає, аби ми опинилися в конкретному місці, нехай трохи розбірливіше сформулює запрошення. Ми зачекаємо. Вони обидва кивнули на знак згоди. Рендом почав спішуватись і закляк. Одна нога ще в мені, інша на землі. Через стільки років, мовив він, я ніколи справді не вірив у нього. Що там, прошепотів я. Вибір, відказав брат і знов осідлав гривастого. Він наказав коневі дуже повільно рухатися вперед. Я рухався за ним і за мить побачив єдинорога, білосніжного, як і тоді в гаю. І він стояв, сховавшись у чагарниках папороті. Коли ми рушили, він повернувся і наступний мить зринув знову, причаївшись за кількома стовбурами дерев. «Я бачу його», – прошепотів Ганелон. «Невже ця тварина справді існує? Ваш родинний герб, чи не так?» «Так, я би сказав, що це добрий знак». Я промовчав, але рушив за єдинорогом, не випускаючи його з поля зору. Не залишалося сумнівів, що ми просто мали йти за ним». Тварина постійно ховалася від нас, дозволяючи бачити себе лише частково, перебігала від укриття до укриття з неймовірною швидкістю, уникала відкритих просторів, надаючи перевагу просвітам і тіням. Ми далі й далі заглиблювалися в ліс, який більше нітрохи не скидався на рослинність кольвірових схилів. З усього, що трапилося на околицях Амбера, наш ліс зараз найбільше схожий був на Арден, адже земля видавалася більш-менш рівною а дерева набували велич. Минула година, а за нею ще одна, доки ми дійшли до маленького світлозорого потічка. Єдиний рог повернув і рушив угору. Ми ж їхали вздовж берега. Рендом зауважив, здається, ця місцина стає трохи знайомішою. «Так», – відповів я, – «але лише трохи. Не можу сказати, чому». «Я теж». Невдовзі ми виїхали на схил, що ставав усе крутішим. Коням було складно підійматися, але єдиноріг сповільнив ходу, щоб вони встигали за ним. Грунт ставав скелястішим, а дерева – меншими. Внизу плюс котливо звивався струмок. Я вже втратив рік його вигинами і поворотом, але зрештою, ми вилізли на вершину пагорба, до якого прямували. Виїхавши на рівнину, ми продовжували наш шлях аж до лісу, де починався струмок. Праворуч у далині я помітив краєм ока, що в просвітах краєвиду кручі спадають униз аж до льодової блакиті моря.